Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Trebuie să înțelegem cât mai bine cum se desfășoară lucrurile în țara noastră, căci da, o luăm de la capăt de fiecare dată. Nu e ca și cum ne -am, nu ne-am fi așteptat la asta, adică pe bune cât de naivi să fim. Apropo de experiența anterioară. Până n-a aprobat Guvernul Grindeanu Ordonanța 13, nu a ieșit lumea în stradă, sau cel puțin nu atât de multă lume, semn că totuși oamenii n-au crezut că asta se va întâmpla. Ok, de data asta nu mai este vorba de o ordonanță în dată noaptea ca hoții, ci de o lege dezbătută pe procedura parlamentară, ziua ca politicienii, cum s-ar spune, Domnul senator PSD Șerban Nicolae a propus un amendament la legea grațierii inițiată de Ministerul Justiției prin care faptele de corupție nu mai sunt exceptate de la grațiere. De deci ce ar fi în fond și la urma urmelor? Că pedepse foarte mari nu au. Faptele de abuz în serviciu au pedepse de la 2 la 17... <gângă> Mă iertați gura păcătosului. De la 2 la 7 ani, nu la 17 ani. Rar pot ajunge la 15 ani. În anumite situații pot ajunge totuși până la 15 ani. Totuși eu nu am cunoștință, poate nu știu eu, despre astfel de fapte. Alea de uh, luare de mită până la 10 ani, dacă nu mă înșel. Da, pe nou cod până la 10 ani. Cele de dare de mită până la 7 ani de asemenea. Dar, în general, pedepsele sunt destul de blânde. Judecătorii nu-i condamnă pe corupți la foarte des la pedepse mai mari de patru ani de închisoare. Aceasta este situația din țara noastră. Așa că de ce să dăm cu pietre domnul Șerban Nicolae de la PSD? Surprinzător sau nu, domnul Liviu Dragnea nu e de acord cu amendamentul propus de domnul Nicolae. Liviu Dragnea nu, zice că faptele de corupție nu trebuie grațiate. Vreau să vă atrag atenția asupra unui pasaj foarte interesant investigat, descoperit și investigat de fapt de către cei de la Hot News care s-au dus după aia și au vorbit și cu un expert în drept penal. La articolul 8, amendamentul propus de Șerban Nicolae zice așa Dispozițiile prezentei legi se aplică faptelor, faptelor săvârșite până la intrarea legii în vigoare. Altfel spus, nu e vorba doar de cei din pușcării ci de cei care au făcut fapte până la data în intrarea în vigoare a legii, și dacă au fost descoperite și dacă nu au fost descoperite, și dacă au fost cercetate și dacă nu au fost cercetate, și dacă au fost judecate sau nu. Se aplică grațierea. Deci, aceasta este situația. Întrebarea pentru dumneavoastră azi, la România în direct, este dacă n-ar trebui să, nu știu, poate să aducem cumva societatea sau mai aproape societatea de ceea ce, de realități. Poate suntem mulți idealiști în această țară, dar poate că realiștii au într-adevăr dreptate. În acest sens, vreau să vă citesc declarația făcută de președintele Claus Iohannis cu puțin timp în urmă, când fiind întrebat de către reporteri în legătură cu referendumul vis-a-vis uh, -vis de uh, faptele de corupție și integritatea funcției publice, președintele a zis așa am lăsat-o mai încet cu referendumul, pentru că societatea s-a exprimat prin protestele care au avut loc și care au loc în continuare. Adică, adică stăm în stradă? În mod evident, președintele Claus Iohannis nu a luat în calcul, poate nu i-a spus nimeni, poate nu are un consilier juridic pe acolo, pe la Cotroceni, nu știu, despre efectele juridice ale unui referendum, care reprezintă manifestarea de uh, suveranitate a poporului Altfel spus, decizia respectivă capătă forță constituțională, împiedicând o astfel de lege eventual să mai fie aprobată de Parlament. Foarte ciudate aceste zile. Ce spuneți? 0372069599. Bună ziua, Valentin! Bună ziua, bine v-am găsit! Spuneți, n-au și corupții tot aceleași drepturi ca ceilalți infractori? De ce ar trebui adică ei să doarmă trei în pat, să tragă de pătură? Știți cum e? Păi au, au aceleași drepturi, nicio problemă, să le mai pună un pat în plus. Deci n-ar fi nicio chestie. Ideea este în felul următor, din punctul meu de vedere. Da. Uh, de ce îi grațiază și pe cei cu pedepse cu suspendare? S-a scos nu niciun fel de... S-a scos asta din ce am văzut, cu pedepsele cu suspendare. Ah, okay. Prevederea Dar, așa, nu se aplică pe la acolo, executarea este suspendată în condițiile legii. Păi, da, da, hai să ne înțelegem asupra unor lucruri. Noi vorbim despre fapte care încă nici măcar nu au fost judecate. Judecarea lor continuă, atenție, că nu știe da, nimeni ce pedea să judecătorul. Sunt, cei care sunt în cercetare încă. Da. Deci n-au ajuns. Deci intră chiar și cei care, Da. inclusiv domnul Dragnea, cu cel dosarul cu bombonica. Dacă am. iau o pedeapsă mai mare de trei, Dacă e mai mică de trei, ani, păi. scapă. Adică scapă în sensul că stă acasă. Da, corect. <laughs> nu, din punctul meu de vedere, referendumul este binevenit și ar, fi, ar trebui domnul Ioanis să... Nu e discuția despre referendum. Acum, Valentin, discuția este despre atitudinea noastră păi. ca societate față de corupți și faptele de corupție. Ori le mărim pedepsele, ori îi grațiem că stabilim cu toții mm -hmm. că nu sunt așa grave astea de corupție. Nu avem cum să le mărim pedepsele până când nu ne exprimăm cumva, că în stradă nu putem să schimbăm uh, uh, modificarea codului penal, sau, mă rog, vreun uh, articol din Constituție. Tot printr-un referendum am putea la, să fim întrebați dacă, mărim, dacă dorim mărirea pedepselor uh, celor corupți, dacă uh, dorim confiscarea averii nejustificate, care nu poate... De exemplu, DIT, când l-a găsit cu 45 de miliarde în plus... A zis că a muncit nevastat în Italia, dar mă rog, okay. nu s-a întâmplat nimic, nu s-a confiscat nimic. Atâta timp până, până nu tai până la, în carne vie până la os, din punctul meu de vedere nu, nu se rezolvă nimic. Deci ar trebui schimbat uh, codul penal și mărite pedepsele uh, pentru, pentru corupți. Ai luat mită un milion de euro, de exemplu, bun, 10 ani de pușcărie, ai luat 10 milioane de euro... Este prejudiciu, ok, 100 de ani de pușcărie, exact ca și în America. Fără număr, fără număr. Da, eu, fără eu... număr, exact. Și, și la 100.000 de lei. La 100.000 de lei o să, să fie un barem între 5 și 10 ani, de exemplu. <laughs> Vă mulțumesc pentru opinie, Valentin. 037 Bună ziua, Alina. Bună ziua. Vă ascultăm. Ai cu curaj uh, să bine. Vreau să-mi ce cele spuse de Valentin și vreau să spun domnului președinte că prima dată să vină referendumul, în care să ne exprimăm clar opțiunea eu personal de a dubla sau a tripla uh, pedepsele pentru corupție, după care ne liniștim. Adică ordinea este cu totul diferită față de cum a relatat, cel puțin până acum, domnul președinte. Uh, și da, eu nu am nicio problemă să dau 3-4 în penitenciară, pentru că din cauza lor suntem și în situația în care suntem acum. Nu, penitenciare spitale și așa mai departe. Acum, haideți să fim oameni. Adică, uh, adică da, ceea ce încerc să vă spun e că dacă, de exemplu, dorm doi oameni într-un pat, într-un spital, oamenii respectiv au o opțiune, nu? Se pot duce în Domnul alt spital. Buran, da. să vă spun. Pe când cei eu, din penitenciar n-au, ei sunt închiși acolo. Eu când am născut, pentru că n-am putut să nasc acasă, au stat câte două femei în pat. Da, doamne, știu, toată lumea acasă. știe. Toți trăim în aceeași nu să știți. Păi nu, când corupția, din punctul meu de vedere, împiedică dezvoltarea noastră ca societate. Ok, să transforme spitalele, să facă ceva. Eu nu zic că ei nu trebuie să fie tratați ca oameni. Da, dar trebuie să ne aranjăm puțin prioritățile. Nu putem să ne ocupăm prima dată de uh, penitenciară, după care să vedem pentru ce mai rămân Spune bani. spuneți un motiv no. pentru care corupții n-ar trebui să beneficieze de grațierea asta. Pentru că uh, da. ceea ce fac ei da. Poția pe care o comit ei, o fac din buzunarul tuturor și că evoluția noastră umană. Ajung să ne denigrăm, de fapt, ca oameni. Uh, din cauza lor ajungem să dăm șpăgi în spitale, din cauza lor ajung să moară din diverse infecții. Nu știu, sunt prea multe cazuri, nici n-are rost să intrăm în ele. Da, okay. uh, eu când de la, să se gândească fiecare corupt, atunci când primește un ban și nici măcar nu primește sume modice pentru a trăi. Ce vorbim despre zeci, sute de mii, de milioane, să se gândească la un copil care se duce în fundul curții la trină și s-ar putea să nu scape cu viața că s-ar să nu ai băcine. să școli care, Sunt școli care, în continuare, nu au într-adevăr o apă curentă și o baie... Exact. Eu, prioritățile astea sunt. Bine. și la referendum, După care ne liniștim. Vă mulțumesc Alina 0372069599 Bună ziua Ștefan Bună ziua Dați încet vă rog Dați încet uh, Gata, nu. Da Ce să spun Asta cu corupția Nu trebuie iertată sub nicio formă Domnule, înțelegeți în că uh, nu sunt niște pedepse mari Pentru... Nu contează Ai grăjit, plătești Nu mi se pare normal Că ai luat un ban care nu ți se cuvenea iar apoi să te bucuri de-al vezi, Doamne, mă duc în pușcărie, fac o lună, două, trei, în dă și gata, am scăpat și am rămas cu banii. Doamne, a găsit a al luat banii, plătește, nu? Ce că că dacă nu e degeaba în pușcărie, Cine i-a dat pedeață cu pășcăria, mi-a dat degeaba. Deci dacă plătești, poți să pleci? Nu. Ai, ai, luat, ai luat mită sau ai luat șpadă sau, mă rog, cum vreți să o denumiți. Ai, ai, am, mi s-a întâmplat undeva pentru un act, mi s-a cerut 500 de euro. Ceea ce, pe, am făcut o, o greșeală, am cumpărat o mașină și nu mi-a dat fiscalul. N-am putut să-mi scriu mașina fără ăla. Și M-am dat financiar și mi-a cerut 500 de euro și parcă ca să-mi scriu fără ăla N-am avut mi master, nu mi-a dat, mi dat până cap să-l registrez. Mă frică să așa vă, vă întreb zi, dacă i-ați dat sau nu banii. Nu. Mai am făcut toată. Am reușit până la urmă să matriculez, am pierdut, alt... dar oricum nu i-am dat lui. În primul da. rând, m-a deranjat că de multe ori și nu m-a de... no, nu. Ce simți tu asta? Mi-a cerut și își... mai bine îi dau altuia și o rezolv cu altul. Nu, nu, nu, am matriculat mașina pe Bulgaria și am trecut-o la pe România. Toată lumea face asta. Da, dar mă rog. Da. A, și... am unde am, da. Am, am să revin. Da. În da. momentul la asta, de ce ar trebui să iasă și ei? Dacă totuși, dacă au pedepse de până la trei ani, de ce să nu iasă? Dar când a făcut fapta, nu s-a gândit că o să stea în pușcărie. Probabil o să că nu. Îngestui, o să... Probabil că ah. nu, dar uite, acum ai o altă politică a statului. Bun, alta, sunt de acord cu tine, măiște, dar spune. În momentul când, când iei ceva care nu se convine sau, mă rog, își pagă, uh, mită, cum vrei să o denumești? Da. Când, când iei banul, ăla, trebuie să te gândești, ce urmări poate să aibă? Băi, nu, ne mă duc la pușcărie, o să am un trai, un trai greu acolo. Uh -huh. Atunci, de ce nu se gândește? Acum să se vie milă pentru uh, greșeala lor, nu mi se pare corect. Vă mulțumesc, Ștefan. Vreau să vă fac un calcul. M-am uitat, am intenționat să văd. Deci, la punctul ei zice așa, se grațiază pedepsele pe cu închisoarea stabilită prin hotărâri judecători definitive, după cum urmează, punctul ei, atenție, Parțial, jumătate din restul rămas de executat din pedepsele de până la 10 ani, inclusiv, a căror executare a început, iar restul rămas de executat este mai mare de 4 ani. Ia să vedem. Știu eu, am avut eu un patron odată când lucram eu la o televiziune care a luat 10 ani de pușcărie. În 2014, suntem în 2017, s-au făcut 3 ani, 10 minus 3, 7 ani, deci ce mai mult de 4 ani, deci se aplică jumătate, Împărți la 2-3 ani jumate. A trecut termenul de eliberare condiționată? Da, da. Deci poți să ai și 10 ani, se grațiază, vedeți ce șmecherie. Poți să ai 10 ani condamnare, să fii făcut 3, ți se grațiază 3, dar ieși. Ah, de ce vârstă ai. Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, uh, vă înțeleg uh, felul în care ați spus întrebarea și înțeleg de ce puneți întrebarea în felul ăsta. O să vă eu vă la și informez pe parcursul emisiunii, că e, dacă stau să vă citesc toate proiectele astea pe care le am aici, o să-mi ia toată emisiunea, dar mai adaug așa din când în când informații da. ca să-mi fac și da. eu job de jurnalist. Cred că vă interesează dacă cineva răspunde din emoție sau dintr-un principiu de pe care îl urmărește nu viața să renunțăm la ipocrizie și să recunoaștem acest lucru. În societatea noastră, faptele de corupție sunt mai mult declarativ... Condamnate. În practică, judecătorii, nici codul penal nu e așa o lege foarte dură cu corupția, dar, dar și judecătorii aplică niște pedepse foarte mici. Asta e adevărul. Dacă, astea, dacă aceste pedepse sunt prevăzute în lege, nu pot să aplice pedepse mai mari? Nu, nu? legea prevede intervale. Adică intervale. pentru aceeași faptă, nu pentru aceeași faptă, pentru o faptă, hai să luăm asta cu abuzul că e atât de cunoscută. Da, pentru aceeași faptă, cineva poate să ia 2 ani sau 7 ani de închisoare. Depinde de faptă. Așa, și cine stabilește? Judecătorul. Am înțeles, ok. El face Bun. individualizarea pedepsei, da, la sfârșitul procesului, zice, gata, domnule, v-am găsit vinovați. Ia să vedem. Așa. ce Cât de grav e pentru societate, ce ați făcut? E, ați mutat niște secretare de la, de la protecția copilului la... Așa, e da, de să... 2 ani. Hai, doamne, că n-a dat la nimeni ca cap. Trei ani, poftiți. A, sau patru ani, ani, da? Ok? Am înțeles. Acum să vă înțeles. spun eu de ce corupția nu ar trebui să fie să aibă clemență. Pentru că, în primul rând, corupția... Să lăsăm sintagma că corup corupția ucide, deși un adevăr clar verificat, demonstrat recent... Să a dovedit singur... că nu ucide. Dosarul Hexifar, seară. Am vorbit azi din în deșteptarea cu Cătălin Tolontan. Mă bucur tare mult că am fost astăzi la deșteptarea și am avut această ocazie deși m-a cam enervat Tolontan în ultimele săptămâni, vă spun că am, am simțit o mare frustrare în momentul în care mi-am dat seama că a, toat, deci după ce stabilești tu, procuror, că ai diluat substanțele pentru toate unitățile spitalice și cum zicea Cătălina ziuneață din țara asta, da. să nu te duci mai departe și să stabilești de ce a murit, să faci o legătură între un om care a murit de infecție nozocomială și faptul că la data respectivă s-a dat cu dezinfectant din ăla, asta pe mine mă frustrează ca cetățean. Vă spun sincer. Deci, da. corupția nu ucide. La... Potrivit parchetului general, corupția nu ucide. Sau ne. nu în cazul Hexifarma, cel puțin. Ok, Eu mă referam la colectiv. Da. Dincolo de asta, corupția Faptele de corupție reprezintă un furt din, din, din bunul statului care de fapt fură viitorul și anii și egalitatea de șanse a cetățenilor din prezent și din viitor. Ce zice Alina At mai devreme? Suntem corupții în fund din cauza corupției. Păi bun, și atunci cum să avem acte de clemență vis-a-vis -vis de corupție? Adică ca și ce? Ca și creștini, nu știu. E, de lăsați, că nu e, nu e așa da, E exact așa Asta încerc să vă explic la această emisiune Realitatea e asta Că, a, că de fapt societatea este Foarte îngăduitoare cu faptele de corupție Păi n-ar trebui să mai fie Ar trebui să ne trezim odată Că dacă o luăm așa că n-a omorât pe nimeni Dar a furat din averea statului Tot de la noi a furat și ne-a furat viitor unora Și asta e mai grav Dar noi vedem doar până la vârful nasului De multe ori, mulți dintre noi Și trebuie să vedem puțin mai departe Vă mulțumesc pentru opinii. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599. Laurențiu, bună ziua. Bună ziua. Mai să eu mă gândeam la o altă chestie, deci să promovăm o lege prin care toți cei care sunt condamnați pentru corupție, pentru evaziune fiscală, de tornare de fonduri, cheltuire responsabilă, să fie. De evaziunea fiscală e altceva decât corupția. Ascultați-vă un pic până la capăt. Așa. Deci, pentru toate aceste fapte, pe lângă recuperarea prejudiciului, să nu mai poate lucra pentru stat între 2 și 20 ani. Se nu mai poate fi plătit din banii statului. Așa cum unui șoferi se ridică uh, carnetul uh, dacă încalcă legea, tot așa, dacă ești plătit din banii statului, ca funcționar public, ca ce vreți dumneavoastră, da. și am făcut ceva împotriva statului și am primit o condamnare, da. că am adus un prejudiciu, se nu mai pot fi plătit din... Bani, am o surpriză pentru dumneavoastră. Spuneți. Legea prevede acest lucru. Judecătorii pot acorda o astfel de pedeapsă complementare. Nu, nu v păi, asta. asta... Bun, dar atunci, dacă toți suntem egali în fața legii, așa cum zice. Nu până Constituția... la 20 de ani, nu până la 20 Bun, de okay. ani. Dar okay. dacă tot, uh, legea, tot legea supremă, Constituția spune că toți suntem egali în fața. Uh, legii, legii. Da. atunci de ce? Eu nu pot să mă angajez ca portar, ca paznic de noapte, dacă am cazier, iar cineva poate să conducă nu o, fir o firmă. Nici o firmă nu poți să o conduci dacă ai cazier. Dar poți să conduci nu poți fi gestionar. un oraș. Poți, poți conduce o firmă, nu poți fi gestionar. Atenție. Da, dar, și cum poți gestiona atunci banul public? Uh, nu poți. Păi, și dat că e legea la fel, cum poți fi angajat în funcții care tu distribui banul public, primar și așa mai departe. Tu care răspunzi de banul public. Pentru că, că ele sunt de funcții alese, atenție, ele sunt demnități, sunt alese. Deci un ministru, dar se dezbate la această oră la Curtea Constituțională, un ministru nu poate fi un fost condamnat, un funcționar public nu poate fi un fost condamnat. Avem legi pentru asta și care se aplică, dar. Sigur, dacă lumea alege un condamnat pentru funcția de uh, deputat, senator și de acolo încolo președinte al Camerei Deputaților, de ce nu? Sau primar, de ce nu? Atunci asta e la ales cetățeanul. Deci tot nu suntem egali în fața legii până la urmă. Suntem egali în fața legii, însă vedeți Constituția noastră și nu e o Constituție rea. De deci ce o susțin? Am scris mult și o să mai scriu despre asta Cred că ar trebui să amendăm Constituția, sunt de acord cu aceste lucruri, să, să, să adaptăm realităților de la noi, pentru că la noi politicienii au tendația să nu țină cont de legi, nu de ieri de din de când s-a înființat țara România. Însă Constituția noastră nu este o Constituție rea. Constituția noastră prevede astfel de situații, apărând în același timp drepturile și libertățile individuale, inclusiv pe cele politice, de abuzuri. De acolo încolo însă sunt... Adică, ca să mă înțelegeți cu toții despre ce vă spun, în legătură cu faptele electorale, Curtea Supremă putea să interzică lui Liviu Dragnea niște drepturi electorale. S-au temut însă să facă asta în anul electoral 2016. S-au temut de asta. Probabil, zic. În fine, e o altă discuție. Eu ceea ce vă cer este doar să analizăm cu obiectivitate, cu cât mai puțină ipocrizie, situația de la noi și propunerile acestor luminații politicieni, cum e acest domn Șerba Nicolae. Bună ziua, Ștefan! Uh, bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Eu am încercat să mai ajung o dată în direct atunci când au început protestele, uh, N-am reușit că re era ocupată linii în continuu. Uh, discuția de astăzi are într-un fel sau altă legătură cu aceea, chiar dacă, să zicem, poate n-ar părea discuția pe subiect, ceea ce vreau să spun, însă, ce se aplică? Din punctul meu de vedere, ce, a zis, ce au zis și uh, invitații de mai devreme, de fapt cei care au vorbit, prima și a doua persoană, prima persoană zicea că trebuie să, măre, să mărească uh, foarte mult pe pedepsele. Din punctul meu de vedere legat doar de posta de poziție, și așa înseamnă corupți de fapt, dar mă refer la cei de, la nivel înalt pentru că din punctul meu de vedere sunt mai multe feluri de corupți, ar trebui să fie ar, la un singur lucru, la buzunar. Eu personal, dacă aș face 10 milioane de euro, nu mă deranjează să stau 2-3 ani, 4 ani în închisoare. Am făcut 10 milioane de euro, despre ce vorbim. Despre 10 ani? pe care am făcut 10 ani. Și 10 ani, dacă pentru 10 ani de zile, pot să stau și 20 de ani de zile. Puteți să stați 20 de ani? Ce vor să aveți dumneavoastră? Eu am doar 25, nu e vorba de asta. Aha, și vreți să stați 20... Deci sunteți dispus la 25 de ani să stați 20 de ani în pușcărie, să ieșiți cu burtă și chelie de acolo, domnule, Și 20 de milioane. Undeva, într-un cont? Corect. Sunt niște lucruri pe care la un moment dat totul și, și le asumă. Ideea este în felul următor. Da. Dacă tu ai furat o sumă de bani, da. indiferent de unde este, da. singurul lucru care te-ar deranja cel mai tare este să-ți iau și apoi să te pun să-i faci corect, dacă poți din nou. Acum, da. Așa ziceți dumneavoastră. Vă spun, vedere, nu, ascultați-mă puțin, rog. greșiți fundamental. La noi, la intervale regulate de timp, sub diferite forme, se fac dezincriminări și grațieri. Ei pe asta se bazează, domnule. Nu-și nu, nu fac calcule de genul ăsta 20 de milioane, 20 de ani. Poate să fie și 20 de ani, important e cine e la putere. Ce finanțezi din banii ăia, ce televiziune finanțezi din banii ăia și cum faci o propagandă din asta ca să te scoată din pușcărie televiziunea respectivă. E atât de simplu. Corect. Asta, Correct. asta, nu, nu, vă, nu vă contrazic aici. La partea cu banii, la partea cu banii, mă da? contrazic. Așa, bun. deci n uh, zis partea... să le luăm banii și să-i lăsăm, da? Uh, Nu-i să-i nu să las neapărat, îi poți fi condamnat, dar să le iei banii, bun. dacă îi uh. iei banii și îi fără niciun bani, da? le va fi mai greu după asta. Nu e așa. Ștefan, vă rog no. să mă credeți, gândiți ca un cetățean obișnuit, ca mine și ca altul. Milionarii ăștia au o altfel de uh, gândire. Ei pentru Gândirea ei. Din... Da. Gândirea din păcate este la, este la toată lumea, pentru că toți avem aceeași gândire ca români. E o problemă din punctul meu de vedere ca și corup corupție, este în toți, e și în mine, e și, nu vreau să zic noastră, că și dumneavoastră croșu dacă sunteți așa, dar foarte mulți dintre români nu se pot duce la medic fără să pună 100 de lei, de florăriile nu s-au desfințat din fața spitalelor. Sunt și acelea lucruri de corupție, într-adevăr la un nivel mult mai mic. Din punctul meu de vedere, toată soluția pentru toate problemele care există în momentul de față în societate da. are, o, are, are, are o singură rezolvare mentalitatea. Dacă sunt să ne uităm și să analizăm Ați și mai adânc, 50, se, se întâmpla exact același lucru. Persoanele care conduceau statul în acest moment erau cele care erau total nepotrivite. Adică elita de atunci era cea, cea mai, de cea mai josă speță. Lucrea să ne atunci, consider doar un singur lucru, că trebuie, trebuie să facem un singur singur lucru, să ne învățăm copiii într-un fel și copiii noștri să creșteți copiii lor într-un anumit fel, așa cum dorim noi să fie societatea asta da. și poate de atunci E o chestie care ține de câteva generații din punctul meu de vedere e? și nici într-un caz că se rezolvă acum. E punctul noastră de vedere. Acum, ce părere aveți de propunerea asta? Să-i scoatem pe din pușcărie? Că domn 3 în patru. Să-i scoată din pușcărie cu singură condiție din punctul meu de vedere. Să nu să mai făre. Să fie oameni da, buni. Nu nu, nu, nu, nu. Nu, Că asta, asta e foarte relativ. Asta cu să le ia toți banii, să știți. Deci, încă o dată, Constituția noastră nu este o Constituție rea ea protejează niște drepturi printre care și păla de proprietate pe niște limite, mă rog, care au fost destul de dezbătute, așa, în general, dar e un drept fundamental important. Să le ia toți banii așa că vreau eu și vrea Ștefan, nu, nu merge. Adică nu se pot confisca decât în baza unor sentințe. Iar sentințele le țin și ele cont de ce au reușit să descopere procurorii. Trăim într-o lume foarte sofisticată. Uneori nu reușesc să descopere tot. Descoper ceva, o parte, din ceea ce s-a făcut. Bună ziua, Mihaela! Bună ziua! Vă rog, Mihaela, poftiți! În niciun caz nu putem să, le, să îi lăsăm să iasă. Chiar ar trebui dublarea pedepselor, confiscarea întregii averi, ar trebui legi mai dure pentru ei. Ei sunt precum un cancerul acestei țări. Eu... Ei asta urmăresc. Având Acum nu mai au uh, nici plafon, deci poate să împrumute, să chelte. De deci, Asta urmăresc, pur și simplu, să fure în continuare. E un ce program Cineva din scoarții scoarții. E un program de a încuraja infracțiunile și infractorii, nu? E, un... Cam asta e ceva legat, e ceva gândit. Da, au acum. legătură lucrurile Oamenii astea, sigur că sunt au. sunt unii n-au salarii cum trebuie, n-au pensii cum dar ar trebui să aibă. Și ei ce fac? Deci ei distrug pur și simplu viitorul acestei țări. Nu ne-au distrus turcii, eu știu, alte imperii și ne distrugem noi din interior. Bine, ne-au distrus. Ne-au distrus de fiecare dată, toți care au venit. Mai rezistăm. Mulțumesc pentru opinie. Deci abuzuri ne aceste abuzuri vor naște alte abuzuri mult mai grave. Nu sunt abuzuri, e proiect de lege dezbătut în Parlament. Nu e nicio surpriză. Dacă erau deștep, dacă, dacă nu e. Eu vor vota, probabil că ta. vor vota, da. Păi, dacă ce este. și peste câțiva ani ce vor face? Acum iertăm infracțiunile și peste câțiva ani vom ierta criminalii, nu? Știți ce? Le cu... vor împușca pe stradă și nu vor păți nimic, probabil că Nu s-a pus, pus problema în felul ăsta. Nu s-a pus problema în felul ăsta, dar știți ce e cu adevărat uh, interesant în toată povestea astea? Că oricum ar lua, oricum ar face, oricum s-ar întoarce o, tot. Deci ei spun, băi, să mai nu să mai ai pușcările, că e prea aglomerat acolo, da? Și ajung, la fapt, ajung în mod inevitabil să ierte fapte care sunt în cercetare în momentul de față. Sau, mă rog, să le dea instrumente astfel încât să scape cu avocați, cu, cu ce au de fapt la dispoziție. Bună ziua, Sorin. Salut, noi? Vă ascultăm. Deci, te sun? Da. Um, o să încerc să fiu la subiect Pentru că noi, ca și popor Alegăm foarte ușor pe alte subiecte Deși întrebarea asta e destul de punctuală Astăzi uh, O să dau o perspectivă din ambele variante Și fără a fi Avocatul diavolului uh, Vreau să spun că Corupții sau alte infractori Dacă au niște drepturi Vor trebui să le aibă egale Pentru că toți suntem egali Într-adevăr, ceea ce trebuie să fie diferit în pedepsele și ceea ce pătesc pentru faptele pe care le fac. Însă dacă să dau niște drepturi pe partea de infracțiune, ar trebui să fie niște drepturi regale. Din punctul meu de vedere, acum, problema majoră este că, asta timp cât la conducere va fi un sistem care este actual, nimeni nu o să avem un interes să... Nu înțeagă la ce sistem în care... vă oferiți, vă referiți. Ce sistem, uh, sistem e la cu conducere? Cumva și-l administrează. Ei. La tot tot nu înțeleg legi. la ce vă referiți. La uh, sistemul prin care se votează legi, prin sistemul prin care se dau ordonanțe, sistemul prin care se iau măsuri asupra. Este lor. un sistem democratic acesta? De acord, însă uh, problema este că noi, noi exprimându-ne o părere pe care am avut-o, să zicem, uh, la votul de Parlament, da. uh, am ajuns să dăm puterea da? uh, unor persoane care își urmăresc un propriu interes și nu-i nu ce surpriză! Vai ce surpriză, Sorin, nu ne-am fi gândit la așa ceva. Nimeni n-a spus în campanie electorală, băi, ăștia de fapt sunt chitiți să-și ierte faptele lor de corupție. De acord. Uh, hai să nu, nu ne ascundem după deget. Domnule, corect, întotdeauna corect. a fost așa cu PSD-ul. Întotdeauna. Sunt am 27 am de ani sunt de sunt când tot de fac asta. Sunt, sunt perfect de acord. Însă, eu văd și eu o soluție, uh, fiecare uh, antăvorbitor avea o părere. să le luăm banii, ba, să le luăm timpul. Uh, eu cred că uh, sunt perfect de acord cu ceea ce spune mai devreme. Bani putem să le luăm sau să confiscăm, dar doar în condițiile în care demonstrăm legal că banii aceia trebuie confiscați, ne okay. unei sentințe, pentru că altfel îi privăm de niște drepturi. Nu, ne privăm pentru pe noi de democrație, trebui... altfel. Corect. Și ar trebui să ne. Pentru asta ar trebui ne pregătim niște oameni foarte buni care să reușească să destușească labirintul pe care ei îl fac în, în momentul în care banii aia pleacă. Da. Pentru că... Da. spune pentru că uh, da. Însă, putem să zicem orice, însă au creat niște, niște uh, sau își creează niște sisteme destul de deștepte încât va fi foarte greu să prinzi uh, sau să urmărești un traseu financiar dacă nu este cineva specializat. Nu știu dacă în momentul de fapt există undeva în lumea asta să zicem, cursuri care pentru așa ceva sau eu știu, training pentru așa ceva, însă mi se pare extrem de important ca oamenii care sunt în domeniul ăsta să fie foarte bine pregătiți. Mai sunt bine convins că, se... că procurorii DNA abia așteaptă să plece și ei pe la un training la FBI că au nu știu câte sute de dosare pe cap fiecare dintre ei, dar vreau să, vreau să ne înțelegem asupra unor aspecte. În general, oamenii când spun, băi, ăla e bogat, dragnea, e bogat, Toată lumea probabil că a văzut la televizor, eu mi amintesc momentul când eram la TVR și i-am dat și eu casa lui Dragnea la televizor, ce au mai sunat niște telefoane pe acolo și ce, ce era să rămână TVR-ul fără niște alocații bugetare, frate, adică la modul ăsta era. În fine, deci oamenii zic, uite băi, Dragnea asta, frate, cât domeniu are, cât e de bogat, cât e de bogat, ce ei? În cazul în care îl prinzi cu ceva, ce ei? Ei domeniul din telorman, nu? și 70.000 de case pe care le identificarea identificat proiect Project. Ei bine, nu. În cele mai multe cazuri, averile ascunse, nu în țară, ci în altă parte, sunt mult mai mari. Foarte greu de găsit, dar îmi de dovedit că toate astea s-au făcut în mod penal. E doar opinia mea. Dar vă de fiecare dată, pentru că eu sunt conștient mie, trăind în acești ani și în această meserie, mi s-a părut evident faptul că asta cu băi să le luăm banii, băi să nu-i mai băgăm la pușcărie, a fost lansată dinspre niște televiziuni cu patroni în pușcărie. Unul dintre ei a și ieșit. În... Atenție, nu vorbesc nici de Antena 3, nici de RTV în momentul de față ci de o altă televiziune, al cărui patron a ieșit din pușcăre Și acolo, frate, dacă n-au băgat-o pe asta, m-am plictisit eu de ea. Să le luăm banii, domnule corupților. Să le luăm banii și atât dacă s-ar putea. Vă spun, pușcăria îi doare mult, mult mai tare. Mai avem timp. 0372069599 Bună ziua, Valentin! Bună ziua! Din Tulcea vă salut, domnul Moise. Din Tulcea? Dați la pește! Da. Da, da, da, da, s-a încălzit noi tot mai vremea de pescuit. Vedeți că s-a modificat anul acesta, s-a modificat puțin perioada de prohibiție, să fiți atent. noi de acolo mâncăm zi de zi, așa că nu e nicio problemă. Dacă nu intrăm și noi la antifraut, anticorupție, câte acolo? Un chil de caras trei ani de pușcărie, Vă Deci, domnul să este punctual, din ultimii 27 de ani, e clară, treaba în țară nu se face nimic, drumurile sunt cum sunt. Deci nu, nu o să intru prea mult în amănunte, știe tot românul chestia asta. E delică da. de că s-a furat continuu. Așa. spune problema că ei sunt spereați de pușcărie, nu de faptul că dau banii înapoi. Așa zic eu. În România, o proprietate care o moștenești de la părinți, da. îți convine, să -ți revine de drept, da? E, poate, îți poate reveni știe? de drept, da. da. Poate nu știe tot românul, dar și datoriile pot fi preluate de la părinți. Nu în mod cert, odată cu în patrimoniu intră și credite și debite și datoriile. Adică, dacă, așa, dacă primești Bun. casa părintească, primești și rata la bancă, dacă părintele avea așa ceva. Bun, în cazul în care are o datorie la fisc, de exemplu, părintele, da. tu ți-o moștenești. A... Și apoi și o plătești. Deci eu vă dau exemplu concret da. al unui prieten, este, cu tatăl da. mort, cu datorii, și s-a dus să plătească 50 de lei, 50 de lei pe lună, vă dau și suma așa ca să se diminueze din așa. datoria respectivă. S-a dat o lege la un moment dat, jumate din sumă, deci dacă plătești jumătate de sumă, nu știu, într un în interval de 30 de zile, uh, deci plătești mai jumătate din Vedeți suma că respectivă. Creanțele astea fiscale, să știți că sunt de mai multe feluri. Sunt unele care nu se transmit, cum spuneți dumneavoastră. Da, unele pasive, unele active. În principiu, unde vreau să ajung, ca să nu deviez de la subiect. Dom'le, va frată la 50 de milioane. Are casa de 10 milioane. Restul nu sunt. Așa. Să plătească fiusul, neposul, străne posul. Nu? nu? Așa se mi poate. se pare corect. Nu se poate. Păi de ce nu? În afară așa este. Da. Ok. Bine, cum spuneți Valentin? E o variantă, Valentin? adică, nu știu, poate în situația asta o să reușim și noi să mai intăm puțin. Ne depășesc bine poime și bulgarii și, nu știu, suntem, suntem de râsul pluns. Bine, ok, Valentin, o să spun acum repede, că nu mai am mult timp și nu vreau să stea nici Marius, nici Laura pe fir prea mult. E în felul următor. În 2014, Parlamentul European a dat o decizie. Privind confiscarea extinsă. Confiscarea extinsă există deja în noul cod penal al României, dar nu în forma în care a fost votată de către Parlamentul European și care ar fi trebuit implementată până în 2016. Ceea ce spuneți dumneavoastră se poate, se întâmplă în anumite cazuri, s-ar putea întâmpla și mai mult dacă ar exista cu adevărat în țara asta o intenție în sensul ăsta o intenție, că o să ajungem să facem referendum să facă Parlamentul să respecte legile europene și statutul de țară european al României. Să știți că nu e deloc glumă asta cu băi, dar vrem sau nu vrem să fim în Europa. Pentru că, prin, indiferent ce spun, prin tot ceea ce fac politicienii noștri, parcă ar vrea să ne scoată de acolo, să ne extragă. Bună ziua, Marius! Salut, Moise! Vă ascultăm! Uh, nu sunt de acord cu ce se întâmplă și oarecum era previzibil. Uh, lumea spune că nu au spus în campania electorală că o să scoată penalii, dar -au spus. să nu uităm să nu uităm că am avut câteva luni înainte de alegeri cu firea primarul Capitalei Așa. care a început după campania electorală care și-a făcut-o, să aloce fonduri cu dedicație am urmărit recent un reportaj și un articol Așa. nu mă știu exact, cred că la adevărul, dacă nu mă știu doamna o, doamnă, o actriță, acum am emoții nu știu cum îi zice care are un teatru. Știu ce vreți a să spuneți? Amută da. în campanie și după aceea când a ajuns. Fi Cred că Sirea este vorba Timor, de doamna Rodica Popescu Bitănescu. Uh, da, da, da, exact. exact. A, așa. Da. Și cumva da, era previzibil ce se întâmplă cu PSD-ul la putere că am mai avut din urmă. Mm, astea sunt lucruri. Deci, presa e răutăcioasă. Da. Mai ales cu Gabriela. Eu însuți fac tot timpul gluma aia cu pălăriuță sau blăniță. Adevărul este că Bucureștiu a plătit 7 milioane și jumătate de lei pentru târgul de Crăciun, unde s-au desfășurat niște lucruri extraordinare. Lumea a venit cu copiii, doamna Firea s-a pozat cu copiii, o manifestare de Crăciun. Mă înțelegeți? Cum au ajuns banii și pentru asta există curte de conturi. Nu poate fi acuzată Gabriela Firea de corupție încă. Sau eu. Nu pot fi acuzat de nimic încă. Mă înțelegeți? Până când nu vorbim despre niște oameni condamnați și cu tot în regulă, n-are rost să-i amestecăm cu ceilalți. Uh, hai să vorbim cu Laura de pe linia 9, mă dacă mai este Bună ziua, Laura Bună ziua, mai ce? Vă ascultăm, mai avem puțin, un minut Da, repede da. Domnul Iohanei a dat din nou dovadă de lipsă de lichide, verticalitate Dice Nu neapărat, de poate are ceva în minte, dar nu -mi dau seama Eu, eu sper, eu... Să, aibă. sper da. să aibă pentru că e prima dată în țara asta când mă simt legat de mâși de picioare Este inadmisibil să se tindesc copilul, să nu floresc, să nu minte Exact cum a spus Mai rar un pic, de zi, că nu înțeleg ce ziceți am zis că este inadmisibil ce se întâmplă. Așa, într-o este prima dată când eu mă simt în țara mea legată de mâini și de picioare. Nu pot să iau atitudine, nu pot să fac absolut nimic. De ce să nu puteți să luați atitudine? Sau ce credeți că facem la această emisiune? Păi luăm, dar nu vedeți că suntem de în seama de niciun fel. Sau credeți merg în continuare cu planul până la capăt. L-au schimbat? L-au schimbat, Laura. Se termină emisiunea și nu mai am timp. Am înțeles ce vreți să spuneți. Și toată lumea. Nu disperați, în niciun caz să nu credeți că ceea ce s-a întâmplat în România a fost în van. Dacă dumneavoastră v-ați imaginat că ieșind în stradă număr atât de mare, cum nu s-a mai pomenit în istoria patriei noastre de la Burebista și Decebal și până astăzi, o să-l opriți pe Dragnea, înseamnă că nu îl cunoașteți pe Liviu Dragnea suficient. Era previzibil acest lucru, să zicem așa, 1 0 1, -1 acum atragem din nou lovituri de la 11 metri.